Labda kaka jina lako ni nani? Kamili. Mimi jina langu Kamili ni Ibrahim Mwinjuma bwana Salum. Ibrahim Mwinjuma mhm mm bwana Salum. Okay. Ulizaliwa lini? Nilizaliwa mwaka 1968. Na Wa ulipo, wapi wapi ulizaliwa? Hapa hapa Kibakwe. Ah okay. Kwani mpo wangapi? Kwetu sisi tulikuwa wengi lakini wengine walikuwa bahati tuko wanne hampo ana sasa hivi na wangapi wana matatizo kama yako katika familia yenu ni mimi tu ah ni wewe tu peke yako e. je ulizaliwa hivyo hivyo au ulipata ukubwani kwa kweli sikuzaliwa hivi nimezaliwa tu na hali nzuri nimesoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba ndio nikasoma kuruani ndio nikasoma habari ya uinjilisti ndio lakini baada ya mwaka elfu moja tisamia, tisini na tisini 1995 ndio basi macho yangu ndio yakaziba kabisa lakini ilianza taratibu Ndiyo eh ah okay na jeu ulemavu wa miguu ule mabu wa mguu huu nilizaliwa vizuri lakini baada ya ugonjwa ule wa polio ndio uliponikumba basi ndio nikapata tatizo la mguu ah okay e. changamoto zipi unakutana una, una nazo katika kazi yako ah changamoto ambazo nakutana nazo ni kweli ni kulingana na hali rithi ya, ya bidhaa kuzipata kwake mikazi kulingana na hali ndiyo kwa nayo. ah okay msada upi u, u, unapata kwa watu binafsi mashirika au viongozi wa serikali kwa kweli sijabahatika kupata msaada kwa watu aina yoyote kwa sababu ila kuna jamaa mmoja alikuwa mbena kutoka Iringa ndiyo kumsaidia kunisaidia kunipa shilingi 1050 ndiyo ila kwa kweli sijapata msaada wa aina yoyote ah okay je hmm. kama wanajitokeza watu wa kukusaidia unahitaji msaada gani mkubwa ili ujikwamue kimaisha Msaada mkubwa mimi ninayotaji kwanza kabisa ni nyenzo za kufanyia kazi kama hivi. Ndio. Alafu utili nipate malighafi. Ndio. E, kama vile mabati. Ndio. E, basi. Hivyo unaona ndio muhimu sana. Alafu kwa sababu mke wangu ni mkulima. Ndio. Kama nitapata msaada hatawa jembe la ngombe na vimombe viwili sio mbaya. Ah okay. Eh sawa sa. Umeoa? Ee ni hata hivi watutongo wameondoka leo wamekwenda huku kwenye biashara ya mambo ya mavuno mavuno. Una watoto wangapi? Nina watoto 4. Watoto 4. Ndiyo. Umri wao? Umri wao kwa kweli wa kwanza yuko darasa la tano Mm, umri wake umri wake yule kwa kweli miaka ndo sikumbuki kwa sababu ila tu manani inayo ndani. Ah, sawa okay, sawa. Eh e, wa pili wa pili yuko darasa la pili mm. la tatu ni wakiume. kiume. Eh wa tatu wa tatu yuko chekechea. Che che che la, la, la pili la pili sasa la pili. Wa nne Wa nne wende uindo mdogo. Ah okay. Eh sawa. Haya asante bwana Ibra e. kwa kunipatia maelezo haya mafupi. Bii na nitafikisha pale ambapo inatakiwa kufikishwa. Sao. Na kama kuna watu labda wote ambao watakusikia ukiongea, ukifanyaje, basi unaweza kwa namna moja ama nyingine wakakupatia msaada. E, iwe iwe ni mashirika. Diyo. Watu binafsi. Sao. Ama au serikali. Basi unaweza wakakupatia ule msaada ambao unaweza kuhitaji. Kwa hiyo unaweza ukasema uka labda msaada um, ambao watakupatia wa mabati. Unaweza kawa una gharimu shilingi ngapi labda? Msaada wa mabati bwana inategemeana. Mimi siwezi au vifaa hivi hivi vifaa labda ni shilingi ngapi unaweza ukawa unahitaji. Sasa inategemeana na vifaa vyenyewe huenda vikawa vinapatikana pale Dodoma au sehemu nyingine. Ah okay. Kwa sababu mimi ninaweza nika sema tunataka cha fulani cha fulani cha fulani cha fulani, basi ikajulikana ni kiasi gani inatakiwa. Ah okay sawa hmm ko watoto watoto wako hapa ndani watoto wangu, no, ifu, wangapi shule wawili wameondoka hapa e. unao wangapi na, na, na ah okay kwa watu e. wawili umeondoka je e. e. wawili wengine wapo kule kule na mama ah, opo, kule, kule. Kwa e. pa, watoto, wapo kwa hivi hapa watoto wako wote hawapo na mkeo naye hayupo mke okay asante